Jó reggelt! Remélem, ébren vannak már. Én megint keveset aludtam, nagyon korán ébredtem, ezzel aztán el is lehet magyarázni, hogy miért késtem el. Ugye ez így szokott lenne az ember korán kell, minden időben van, és ezzel együtt ilyenkor késik el. Jajem! Állj meg! Figyelzem, megint nem áll, meg mit kell vele csinálni? Jó? Jó, most megállt. Ja. 061 253, 88-12, az elérhetőségem. Ma 2022. szeptember 21-e szerda van, és igaz a tétel, 7 óra múlt, de még nincsen 48. Ez valami. Mint lejátsz így a zombik címszámot. Pedig nem is kalócéd. Hm. Így. A, tavasz, a nyárba Viszem a gyereket a várba Hétvégén leugram a gárdra. Mit látok? Ma a gárda Meg a pártja Hiába szól a fel az gombócman Ezt látva a torkomban Gombóc van Gondoltam, hívom a haverom Ki kóséről, nem kutató Elmondta kósről nem Volt Voltak kevesek Nemesek, de sokkal több volt a kisbetűs, nemecek.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 Sobi-szobi újra klasszikus egy Köszönöm, a russzikuskal őt Most jel a segítség onnan fentről, Isten ments, az üvebe Kettőtve három, nyolc vagy osz, tizenkettő nulla egy Ma 2022 szeptember 21-es van a pontos idő, egy perc múlva lesz ez a Kejfej minden. Amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezük, teszük valamit János 14-i jön nem felettése, igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap utolsó műsor, minden nap kísérleti műsor, de most egészen másokból egyébként, mint korábban, tehát e tekintetben most például, hogy minden nap utolsó műsor, akkor erőteljesen rá kell néznem Lakatos Jánosra, mert például Lakatos Jánoson is múlik, hogy ez minden nap utolsó műsor lesz-e, mert ezek a fiúk, akik itt vannak a 8. kerületben, további címet most nem mondanék, ők teljes mértékben nélkülözhetetlenek. Most egyszerre hármas pótolják Milkovics bát, szerintem megbírkoznak ezzel. Telt, csak csirke far hátra tett, mint ülve torhalva nyelv. Most csönehúrt derelt ki lincseni, mert már szakukat szórt a szószék. resztek le nekik és grúszék. Egy nap interjú készült Állas Péter biztonságpolitikai szakértővel, de úgy döntöttem, és erről ő is tudja hogy a vele való beszélgetés, mint valami székelykáposztát az ember elteszi pár napra, és ez majd szeptember 26-án hétfőn kerül adásba, hogy pontosan a fiúk hánykor lökik be, nem tudom, de szeptember 26-án hétfő reggel nem lesz élő lebonyolítások a és ilyen máskor is elő fog fordulni még, de adás nélkül, vagy program nélkül, pontosan mondva, program nélkül sosem maradnak, illetve remélem, hogy nem maradnak, sose mondd azt, hogy soha. A sok szó, újra klasszikus, ma kiget egy konarusz kipuska lőt rusztikusra. Most kell a segítség a fentről, Isten mencs az über Intellek, intellek, intellektuális, szinten nem értem, hogy mindezek után is, hogy lehet, Félelőre hogy a, a, a Péterrel Péterre. már azt követően került sor, de még egy gondolat vissza. Például, hogy ma a mit jelent be, ha egyáltalán bejelent valamit, hiszen tegnap is úgy volt, hogy bejelent valamit, aztán nem jelentett be semmit sem. Kérdeztem, Tálas Pétertől eláll-e a beszélgetésük, mondta eláll, és akkor én most minden három pont nélkül, várom a hétfő reggelt, beleért vagy, hogy fog majd önöknek tetszeni, ez nagyjából egy órás beszélgetést állásként, biztonság biztonságpolitikai szakértővel. <tos> Krisztának üzenem, hogy a messenger üzenet titokzatossága megszűnt, én már tudom a kódot, majd ott találkozunk az mert közben. Erre már az követően került sorban, amit a Tálas Péterrel folytatott beszélgetésre, hogy Kadarkai Endre vendége volt, amit a második beszélgetés, amit folytattunk, az elsőt évek, ezelőtt talán 7 vagy nyolc éve még a Zugló tévében folytattuk, de lehet, hogy még régebben volt. A beszélgetést valamikor októberben hallgathatják meg, és nézhetik meg. Köszönöm Kadarkai Endrének a meghívást. Két dolgot kértem tőle az interjú elkészítése után. Egyrészt, hogy egy személynevet fütyüljön ki. Másrészt, hogy ha egységes, ezt mindenképpen kértem, tehát ez ennek a beszélgetésnek, de ez az én indiszkrécióm volt, de magával a kifügyüléssel a történet megoldható volt, tehát több változtatást nem kellett eszközölni. A másik kérés pedig az volt, hogy ha lehet, akkor legyen szó arról, hogy a kejfejöncsip.hu révén, illetőleg fiatalok révén a ismét van kejfejelcsi az éterben. Kadarkai azt mondta, hogy a Youtube-ban van ma csak fantázia, vagy kiderül, hogy ez rám is vonatkozik-e, vagy én vagyok az egyetlen, aki ugyan benne van a sorban mégis lemarad, pedig nem marad ki. És arra is kértem, hogy annak a három fiatalembernek a nevét, akikkel én együtt dolgozom, és akik lehetővé teszik nap, mint nap, hogy kontaktus tudjunk teremteni egymással. Galambos Ádám, Kurtács András és Lakatos János neve is elhangozzék, és aztán a jelentős pénzt nem is keresnek, de naponta megpróbálom ki elégíteni a híjúságokat, amivel egyébként de a markokat se tartják minden nap, de a híjúságokról sem kell naponta kiállítani bizonyítványt. 061 253 12. ma beszélgetős nap van, holnap-holnap után meg nem nagyon lesz beszélgetős nap. Holnap fél nyolctól, Vintermonter Zsolt, nyolcsóra négy perctől Bata András és fél kéneztől, Kis abrós lesznek a holnapi műsor. Csak ezt most mondom nektek, az szerintem kezdődjék... Elküldöm neked, elküldöm, elküldöm neked. A holnapi műsor az kezdődjék 7 óra 14 perctől. A péntek az 6 óra 51 lesz, mert lesz Filippov, Navracsics és Horváth Csaba Horvácsaba. a műsor, aztán fél 9-kor véget ér a holnapihez 9-kor, de minden nap utolsó műsor, úgyhogy maradjunk a mainál, ami még szól, mert egyelőre még nem kontaktáltak velem. 061, 253, 88, 12. Mit csinálsz, édes? Mit egy? Nem fontos. Egyben maradt? <tos> <tos> Köszönöm, jó reggelt! anangglizki lehen meg még egy népnek kell elhangzania, hogy arról beszélünk, hogy minek köszönhető hogy van kell egy pedig a honpol a Kristina. Aki velem már akkor beszélt, amikor még 168 órás voltál, hogy előbb-utóbb önálló lábra kéne állnod, és hogy ebben mindannyian segítsünk, és hogy ő is ezt nagyon támogatja. Úgyhogy hompal a Krisztele nélkül sem lenne mostadás. Ebben neked igazad van, de akkor végül is uh, kimenekített bennünket a szerencse. Oké, okay, rendben van, nem akadékoskodom. Kiegészítettük egy névvel, felkerültek a bevésett nevek sorába. Imáron akkor négy név. Fajra, de raki, akkor raki, zárójelben raki. téged is felrakhatunk, felrakhatjuk a nem, nem, nem, ezért telefonáltam, János. Sejtettem, János. sejtettem, ennél jobban ismerlek. Előbb-utóbb ezt a találkozót majd össze kéne hozni, amit a lakatos proponál. Meg lesz. Jó. Tessék? Mondom, meg lesz. Jó, rendben van. Köszönöm. Látod, Kisztai, a lelke csak. Soha ne állítsa neki könnyelműen bizonyítványt valakiről, mert aztán egyszerre csak kiderül, hogy tud olyasmit, amiről önök ugyan gondolták, hogy talán bír, de semmilyen tanuljáról nem adta legalábbis olyat, amiről mások előtt is be lehet számon, és aztán tessék, ott van a bezúk kitörés. és mutatja, hogy ő egy létező vulkán. Lehet, hogy rossz példával éltem, abba is hagyom. 0 1 2 5 3 8 8, -8 12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 Ez a kadarkai féle interjú, ez ugyan itt lesz? Nem, hát ez a, ott lesz, ahol a kadarkai interjúk lenni szoktak, nem? Én készítettem a kadarkaival interjút, igen, tudom, ő készített tudom, velem. Tehát, tehát a kadarkai podcast ab, abban a beszélgetési folyamatban, a YouTube-on szokott lenni. Igen, igen. Lesz. meg a klubrádióban. Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A... Hosszú idő után először voltam a rádióban, hiszen ugye az a konglomerátum, amelynek én... Részét képeztem, mi erre a jó kifejezés ugye a Bokor utcában van, így aztán a fizika törvényszerűségei szerint egy helyen két dolog nem lehet, ők meg elköltöztek a Benzur utcába. Én ugye a Benzur utcában máshol kerestem őket, de megtaláltam őket, találkoztam a Hardival, kérdeztem, hogy van, mondta, hogy egészen mostanáig, ami nem találkozott velem, jól volt. Fialeltárs érti a tréfát, mondtam, hogy én igyekszem itt nem nagy kárt okozni. Elhagytam a helyiséget, de a Hardi mosolygás arra utalt, hogy ha lett a kalasnyikob, ami azért lássuk be, nagyon furcsa lett volna, talán nem lőt volna rommá. 061 253 8, 12 Ha minden igaz, holnap Pajor estre megyek, megyünk a zene egyebek közt ennek szól de ha nem megyünk holnap Pajorestre, akkor is ma itt reggel Pajor Tamás fog szólni amikor éppen nem én szólok meg önök önök meg én 12 akarnak beszélgetni vagy Nekem kell felajánlani egy témát, ami azért lássuk be. Szegénységi bizonyítvány. Ez a gyilkosból. Karóckai Gábor nagyon erősködött, és teljesen igaza volt, hogyha megemlítem, hogy aki segíteni tud és akar, hollap fejlesztésben. Tehát nem hollap kialakításban, hanem honlapfejlesztésben. fejlesztésben. készlet verbális. Dörre.fialajanaskukat gmail.com hol fejleszték nem tudtam eldönteni, hogy mondja aztán az utolsó kész szó nem tudom mert hol fejlesztők figyelem ha van energia amit a kejfejlős szolgálatában állítanának Dörre.fialajanaskukat gmail.com névtelefonszám és a képesség az van számos olyan tevékenység, amihez én egyáltalán nem értek, ahol a fejlesztéshez például. és sem tudom. Meg kell hozzászólni tudok, de, de azt meg inkább nélkülösen tartom. 061-253-8812. Ma két interjú készül, amivel további két irőlebonyolítás lebonyolítású műsor lesz kiváltva. Az egyik Bakás Tiborral fog készülni, aki építkezésen dolgozik, így aztán elmegyek érte, vidékre, mert aggódtam, hogy hányra ér ide, így aztán belenézek, hogy milyen az, amikor Bakás Tibor építőmunkás. Ilyennek még sem láttam, és általán nincs forgatás. Utána pedig Baksa Roland lesz a vendégem, akivel valamikor június elején ismerkedhettek meg. Tényleg nagyon sokszor közbe pofázom, ezt tapasztalni kellett, nem nagyon szoksam végignézni a saját műsoraimat. Ez ugye az Európa Bistró teraszán készült ragyó időben, és nagyon jó hangulat volt a és és a János fantasztikus műjjőt találta. Júniusi műsorokhoz, őszintén sajnálom, de hát most közeledik a télkedvesem, ne várj a májust. Ott ismerkedhettek meg vele, most arról lesz szó, ő egy újságíró volt, talán lesz. Ezt cserélte föl villanyszerelésre, most be fog számolni tapasztalatairól. Igyekszem többet hallgatni és kevesebbet közbe várni, hogy azt július-augusztus-szeptember nagyjából három és fél hónapja tette. További három ilyen beszélgetés könyvöl, van készítve, az egyik már többes. Tabban már hárman vagyunk, Igen, nem készítettem a közelmúltban. Újabb és újabb dolgokkal kísérletezem mindazzal, amire egyébként ez csatorna és az, ahogy most élünk, lehetőséget ad. Remélem, beváltják hozzá jogsűzön, eseményeket, és ezeknek tetszett vannak. Koncentrikus 061 2 -8 -8 12 a hármas beszélgetéshez szerettem volna egy nőt találni, negyediknek, de nem találtam, így aztán jelen pillanatban szervezés alatt egy Máté Gábor, Kele János, Fiala János csapat csapatbeszélgetése álva lesz neki. mindig több lesz egy 061 253 88 12 <tipus> Vagy inkább mondjuk ki Mariska típus, amolyan tasztikus, butus, kollébus. Ráadás <tipus> idegennel csetel üzenetet. Hisz egyszer csak megszárad De van róla ábra És kell, hogy lássa Mert benne a rajz mása hogy felszárnyal, ha eljön A pillangók rajzás. Te mesterség és ember Hív az emberség és mester Nem kell félnem is Kívánok. Én egy mi alkalmazkodással kapcsolatos ügyben hívom, én ebben a témában vagyok érdekelt. Én nem tudom, hogy. illetve bele is vágok. Hogy Azt jól teszi. A szórakozás jó. Sok éven keresztül próbáltam ilyen környezetvédelemben foglalkozni, Védtem fákat, védtem zöld területet, ne építsék mindenhol kudarcot vallottam. És akkor futottam bele ebbe a mély alkabaszkodás, vagy Deep Adaption angolul de a csoportba, amelyik a Facebookon létezik, és elkezdtem olvasni, és utána azok, akik ott megszólaltak valami hihetetlen, őszinte, hosszú, kitárulkozó szövegek arról, hogy kik hogyan érzik magukat, és miért nem érzik jól magukat ebben a globális klimakratasztrófási mm -hmm. világban, ez a mély alkalmazkodás, ez pusztán csak annyiban különbözik minden mástól, ami ma elméleteként fut, hogy ez egy angol pasasnak négy-öt évvel ezelőtti felismerése arról, hogy hát bizony már sok úgynevezett ugróponton túl van a természet, ami azt jelenti, hogy nem tudják visszafordítani azokat a folyamatokat, amik a gleccserek olvadása és más egyet megnyilvánulásokban észlelhető. És ebben a helyzetben mit lehetne csinálni, és ez a gondolkodó ember azt írta le, hogy ő szerinte hogyan lehetne a legjobban felkészülni arra a nem kívánatos, de mégis várható hát, katasztrófára vagy, vagy, vagy, vagy társadalmi összeomlásra, amelyik itt elkerülhetetlen. És ezek az alkalmazkodási formák, amelyeknek nagyon sok... Megoldása van. Van, amelyik. Eh, itt van még? Persze, nem. Jó. Van, amelyik eh, azt mondja, hogy teljes életmódváltás, az, amelyik egy kiút, amelyik azt jelenti, hogy akkor önellátás, eh, és eh, Kiszakadás ebből a jelenlegi mátrixból, ahogy mások mondják, vagyis abból, hogy azok az ellátó rendszerek, amiket megszoktunk, azok a kényelmi funkciók, amiket minden nap átélünk, ezeket kell leépíteni, mert hiszen ezek fognak megszűnni. Na most én azt csinálom, hogy keresem azokat a közösségeket, és találom is, akikben négy-öt-hat ember összejön teljesen ismeretlenül, de ezen a bizonyos mély uh, alkalmazkodás vagy deep Adaption, uh, Facebook csoporton keresztül megismerik egymást, ott már alakult is egy olyan, amelyik ilyen járásokra osztja, vagy járásokban van lehetőség besorolni magadat, és akkor megtalálhatod azt, aki éppen Gödöllön vagy Szentenli, vagy Nagykörösen hasonló helyzetben van, hasonlóan aggódik, én ugye egy aggódó ember vagyok, mert a jövőt nem csak a magam, hanem a gyerekeim és az unokáim érdekében is szeretném valahogy kézben tartani, hogy, hogy ne legyek kiszolgáltatva Nos, ez, az, ez, a, ez, a, ez a gondolkodás, ez a, ez a mély alkalmazkodás, ami egy elég hülye szókapcsolat, Én nem tudom, a mély víz az nekem azt szól, de mi alkalmazkodás valahogy nem, de tök mindegy, a lényeg az, hogy mégiscsak valami olyan gondolkodás, döntés, cselekvés. Tehát ezt a sort próbálja meg az emberekben indikálni, előidézni, és ez úgy néz ki, hogy elég sikeres, mert tízezres nagyságrendű követők vannak, akik közül több százan szólalnak meg szinte hétről hétre, és keresik egymást. Most már ott tart ez a dolog, hogy azt mondja valaki, aki beír ebbe a csoportba, hogy itt vagyok, mit tudom én nagykátán, kik azok, akik 10-20 kilométeres körzetben ö, hasonlóan gondolkodnak, segítsük egymást. Tehát olyan ö, olyan visszalépés a normális emberi gondolkodásba és az együttműködés hajlandós dolgyságába tapasztalatot ebben a körben, amit én szerettem volna itt megemlíteni, és abban a téma folyamatban vagy cunamiban, vagy amik mindig előjönnek az emberek között, és itt ebben a műsorban is nagyon sok ö, napi ügy, Hát ahhoz képest ez én szerintem hát megkerülhetetlen, hogy ezzel foglalkozzunk. Talán azok a közvetlen változások, amelyek beállnak, vagy beálltak éghajlatunkban, az embereket ráveszik arra, hogy ezzel saját maguk érdekében foglalkozzanak, ahogy láthatta, hogy. A háború következtében, vagy attól függetlenül beálló energiaválság kapcsán, milyen relatíve gyorsan reagáltak a magyarok akkor, amikor egyik pillanatról a másikra csökkent például az áram vagy a gázfogyasztás, miközben mással nem lehetett magyarázni, mint az új árakkal. A klímavédelem, amiről ön beszél, egyáltalán nem azzal volt kapcsolatos, amit én mondtam, de annyiban igen, hogy amikor az emberek újjára ráig a gyufa, akkor azért hirtelen elkezdenek törődni mindazzal a szószoros és a szóátvit értelmében, ami korábban számukra lényegtelen volt. Az emberek így működnek, sajnos vagy hál' Bocsánat, És és nem csak most van itt, hanem korábban is. Egy pillanatra. a terőd, Törődni kezdenek. Ez a, ennél a szónál szerettem volna megállítani. Azért, mert itt, a, mert itt az, hogy törődni kezdenek, az önmagában rett kevés. Nagyon kevés az a tudás, amivel rendelkezünk. Én a magam részéről egy élelmiszeripari mérnök, közgazdász, ilyesmi vagyok, de az a tudás, amit én akkor megtanultam, és azóta az életem során, az bizony nagyon kevés ahhoz, hogy önnel látál. Tehát magyarán meg tudjam termelni azt, amit meg akarok enni, mert egyébként... De azt hiszem, hogy nem is, is erre van szükség, amiről ön beszél, az a saját értelmezésemben arról szól, hogyha egyáltalán az embereknek egy része, nem kis része rálép a környezettudatos létezés útjára, az már önmagában egy akkora változás, amekkorát korábban elképzelni sem tudtunk, miközben az, hogy így legyen, ezt nagyon sokan szerették volna. Na most így van, ezzel abszolút egyetértek, és azt szeretném felvetni, nem felajánlani, mert lehet, hogy nem én vagyok erre a legalkalmasabb, bár én is nagyon sok mindent jövök, megyek pont ebben a témában, de, de azt szeretném felvetni, hogy ezzel a megközelítéssel, ezzel az új, hogy is mondjam, szokták mondani ezt a ijeszót, hogy paradigma váltás, de én ahelyett azt mondanám, hogy egy alkalmazkodni, egy, fel, egy felfigyelni arra, hogy mi az, ami itt a, körül, a környezetünkben nem a napi politika, meg a napi uh, torzsalkozás. Hát mondjuk ez nem egészen fénye. igaz, hiszem maga nem a ez... klímaváltozás az a napi politikával összefüggésben van. Hát a klímaváltozást az nem van, a természet állította elő A hatalommal rendelkezők erre fityedhánynak. Én ezt értem, azért már nem hánynak annyira fityed, bár kétségtelen, hogy most például a háború következtében a szénerőműveknek az újraaktiválása az nem a környezetvédelem irányába mutat. Ezzel együtt azt gondolom, hogy igen, Én jól tette hogy telefonál. Ha lesznek rokony telefonok, menjében, akkor. Azért a Covid idején ö, tudós embereket szólaltatott meg, éppen azért, hogy reális képeket kapjunk. Én most azt szeretném, hogy nem egyszerűen lesz ö, ö, egyszerűsítve klímára, mert ugye nagyon sok minden összetevő van itt, ö, energia és egyéb ásványanyagok, hogy mindenféle ellátási problémákkal, én azt szeretném kérni, hogy... hogy Szólaltasson meg ugyanilyen módon olyan embereket, akik ebben a dologban tudományos alapossággal képesek elmagyarázni. Én meg, ezt értem. Egyelőre arra hagyatkoznék, és közölöm, hogy hívott, hogy ezek betelefonálói szinten valósuljanak meg. Vannak olyan fontos témák, amelyekhez lesz közöm, közvetve vagy közvetlenül, és ezért, ha élharcosává nem is válok ki vagyok én, hogy élharcos legyek, de különböző embereket megszólaltatok, és vannak olyan témák, amelyek közvetve, közvetlenül érintenek, de nem úgy, ahogy ön szeretné, elnézést minden elvárásnak nem tudok megfelelni, de ez nem azt jelenti, hogy az ön problémája kisebb lenne, vagy az ön által felvetett téma jelentéktelenne, ez más. Um, nem tudom megtagadni önmagamat a szónak abban az értelmében, hogy mindig tudom, hogy kivel tudok lelkesen beszélgetni, úgy, hogy ez ne valami tudományos ismeretterjesztés legyen, mert a tudományos ismeretterjesztés, amihez egyébként nekem valami közöm nincs, az nem az én műfajom, ha egyáltalán van műfajom. 061, 253, 8812. Elnőtt, mint az, akit az ütközet, hirtelen érvel nagyjár. Eljött, mint az, aminek jönni kell, és a történek így lett Látod, hogy apa viszi neki és ott áll a Áldott, mert te tudod csak mennyit megtenni, megtenni, amit mondtál. Harmad, Az eg közben azt nem tudja nem hamisan elénekelni, de ez Pajor Tamásnak akár sárja is lehet. Ez eldöntik önök. 061 most éppen valakinek a pénzügyi kötelezettségére hívom fel a figyelmét, amiről egyébként nagy valószínűséggel ő is tud, aztán ezt abba a Most is mi is vezetek egyébként, csak ilyen módon. De aztán az összes figyelmemet önöknek szentelem, miközben egyébként most is figyelek. Nem lesz bíró, de neked nem, de. Lehet, hogy hittem volna a szíved, de lehetsz fél, hogy ne törpülj mint bát mellett a kereszfilm. Szeretsz bírálkedni, szeretnéd, ha szeretnének, de csak párkálva lehetsz a kárpát a medencének. Felejtékkel szereztél egyet, de hetet kértek az életedből, mintha megennének. Kibosztott sorsod fölött ház visszatérítetnek. Vérig át vagy éltek egész skintojék hidegben, de nem kell. Nap többé a tévhitekben Nézd itt egy híd, amit a rémeimből építettem A hangunk átrobban, hallgassd a városban Voltam de látok, te is látsz, hogy változtam Hallgassd a városban, lépjél, ne várj hosszan Ez itt a szám, ez itt a 180 A hangunk átrobban, hallgassd a városban Vagfoltam, de látok, te is látsz, hogy változtam Hallgassd a városban, lépjél, ne várj hosszan. Ez itt a szám, ez itt a 180 Ez itt a 180 180 Részmelós részekbe verő, vagy részegen vezető, részlegvezető, vagy éces, tévejgő élet vagy széteset, szélszes magát széjjel kereső, lehet szélesen szétverbedi. De... 061-253-8812. Terepel meséltem önöknek, azt a szöveget felolvastam, értelmeztük volt, aki betelefonált nem túl sokan, amit az Európai Bizottság határozat formában küldött el Magyarországnak és hagyott november 19-i időt arra, hogy korrekciót hajtson végre, és akkor Magyarország teljes egészében vagy nagyobb mértékben, mint a mostani 65%-os elvonás hozzájött ahhoz a pénzhez, amire Magyarországnak egyébként égető vagy nem égető szüksége van. Van, aki hallotta és látta a tegnapi műsort, van, aki nem. Ennek az ismerete a mostani beszélgetés szempontjából már-már már közömbös. Én azt szeretném önöktől megkérdezni, hogy saját tapasztalatból, tehát nem elmélet, nem unió, nem politika, maga a büntetés, mennyire célra vezető. Meséljék el, hogy annak idején önöket hogyan büntették, mert valamit tettek, és ezáltal mit váltottak ki? Önök hogyan büntettek? Mert tanárok voltak, barátok vagy szülők. És azt is mondják meg, hogy egyébként az a büntetés, amit így kiszabtak, vagy az a megbánás, amit egyébként a megbüntetett tanúsított már a büntetés után, vagy a büntetésnek a kilátásba helyezése után, mennyire mutatott őszinte megbánást, őszinte megbánásnak azt nevezem, amikor valaki azt követően érzékelhető módon másféleképpen viselkedik, magyarul a bocsánatkérése vagy a korrekciója nem kizárólag arról szól, hogy azt a helyzetet, ami egyébként számára rossz, átmenetleg vagy tartósan mentse. Nem hiszem, hogy bonyolult lettem volna. Történetekre vagyok kíváncsi, amelyek a büntetéssel vannak összefüggésben, és amelyek nem a politika szféráját érintik, hanem az önök magánéletét jelent, múltat, de beszélhetnek arról is, hogy a jövőben kit szándékoznak megbüntetni, mert adott esetben rászolgált, vagy adott esetben azért, mert ugyan rászolgált, de maguk sem biztosak abban, hogy a kettejük kapcsolatában, vagy ebben a viszonyrendszerben önök megengedhetik ezt a viselkedést, mert félnek a következményektől önök, akik egyébként büntetni akarnak, hiszen ilyen is előfordul. Minden, ami ebbe a fogalomkörbe tartozik, erre kíváncsi vagyok, Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, és hogy az apropóját az Európai Bizottságnak a határozata hozta, és mindazt, amivel kapcsolatban önök a legkülönbözőbb megnyilvánulásokat kapják. Én most nem azt kérdezem, hogy megkapjuk-e a pénzt. Aki olvasta tegnap, hogy egy kormánydöntéssel, hogyan titkosították tíz évre az operatív törzsnek az üléseit, közvetlenül azt megelőzően, hogy a HVG-nek egy bírósági tárgyalás után talán egy olyan ítélet lett volna a kezében, amely arról szólt volna, hogy ezeket az adatokat ki kell adni. Szóval a hétköznapok egyáltalán nem azt mutatják itt Magyarországon, hogy minden másféleképpen menne, mert súlyos megbánás van mert hogy Magyarország szeretne pénzhez jutni. Azt is megértem, hogy ez a másfajta létezés, ez nem egyik napról a másikra következik be, ez nem olyan, hogy az egyik pillanatban esik az eső, a következő pillanatban meg süt a nap, és egy ekkora változás áll be. Ezek folyamatok. Én, amit érzékelek, de nyugodtan cáfolják meg, ha van mivel. Én az elmúlt napokban nem éreztem olyan nagy szánombánomat, nem éreztem azt, hogy mindaz, ami egyébként bekövetkezett, annak a következménye, mert belátták Magyarországon, hogy valamit rosszul csináltak. Kizárólag azt látom, hogy célirányosan változtatnak dolgokon annak érdekében, hogy hozzájussanak ahhoz, amihez korábban nem jutottak hozzá, amivel aztán önök meg én, hogy pontosan abban a mértékben fogunk kell részesülni, ahogy az az unió szándéka volt, ha egyáltalán az uniónak van bármi szándéka, de amire ezek a programok vonatkoznak, az majd kiderül a jövőben. Nem ezt kérdezem. Nem politizálni akarok önökkel, nem arról szeretnék beszélni, hogy mi a véleményük Navracsis Tibor tevékenységéről, és hogy Cseh Hatali megfelelően fúrja-e, vagy hogy Újhelyi István jól tette, hogy Balázs Péterrel együtt és tőle teljesen független megdicsérte -e Navracsis Tibort. Nem vagyok rá kíváncsi. Elmondhatják, de nem érdekel. Az érdekel, hogy a privát életükben büntetéssel mit tudtak elérni önökkel, mert önöket büntették, vagy önök mit értek el, mert önök büntettek. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Én most a 16 it nézem, és nem tudom, hogy hol lehet megtalálni ezt. Igen. Nem minden pillanatban tudok túra vezető lenni elnézést. 06 1 253 88, 12 6, 1, 253, 88, 12. Ahogy rátalált asszonyom arra a műsorra, azon a módon megtalálja majd a mait is. Nem véletlen szóltam, akinek energiája van és ért hozzá, ért honlapfejlesztéshez, hon legyen szíves, találja meg, dörö. Fiala János. Döröpontfial Janos jános kukacsgmail.com. Ez itt a kialvatlanságból adódó megakadás volt. Sajnálom, hogyha a téma egyébként önöket nem ejtette terbe, bármiről beszélgethetünk. Én a tegnapi és a mai műsort így szerettem volna összekötni, és a pénteken egyebek között erről is lesz szó Navracsis Tiborral. Amennyiben nem telefonálnak, abban az esetben zene fog szólni, és a műsor tart 8 óra 4-ig, 8 óra 13-ig, 8 óra 22-ig. Most 7 óra 54 van, akár 10 perc múlva vége lehet. Ez nem az önök telefoncsöngőség. Nem az önök telefonjának a csöngése. 061 203 88 12. Figyelek hamire. Welcome. You have died Hungarian Identity Development Research Institute. If you know the Extension Number, please dial it, otherwise wait for the operator. vagy? Nem. Igen, tartozom egy telefonnal, tudom. Sőt, lehet, hogy egy találkozással is tartozom, azt meg fogjuk ejteni. Nem. Figyelek. A büntetés témakör kapcsán jutott eszembe és ez, ez nagyon sokszor egy ilyen visszatérő, nem is tudom, tanulságos, rossz emlékem. Honvédségnél volt, és hogyha nem haragszol egy ilyen távoli példát hozó. Én voltam az a, ba, az a Balga szerencsétlen katona, aki a hagygyakorlaton elhagyott egy tárat. Uh -huh. és... A súlyos? A súlyos volt, az egész Lászlóhaj, egész éjszaka azt kereste, hát nyilván nem lett meg. Úgyhogy amikor visszaéltünk a laktanyába, akkor a százados as behívott az irodájába, mindenki kiküldött, és akkor azt mondta, hogy na, eh, honvéd, bokafogás. És akkor elindult egy olyan 10-15 perces folyamat, ami alapvetően az ő csizmája és az én katonaruhával fedett testrészem közötti interakciók voltak. Nekem, nekem nagyon tanuló, sokkoló és nagyon tanulságos volt. Az eredmény annyi lett, hogy ezt elmeséltem apámnak, aki... Mennyivel később? Rögtön a következő látogatáson, amikor lejött, hogy ő ugyan a poroszos nevelésben hisz, és ő is katonának készült, de, de hogy azért ez, ez már neki is sok. És akkor egy-két szomszédnak e, szólt, e, akik e, Székesfehérváron voltak a, a hattörzsnél, és akkor rá egy hétre átraktak az Ezret irodára. Na most erre, erre a második részére nem vagyok büszke, de, de belementem, mert nem akartam ezt még egyszer rászélni. Végtelenül ö, megalázó volt nem is, nem is az, hogy ott mi történik veled, meg a csizmával, hanem maga az a, az a megalázás, hogy ez lehet, és egy tehetetlen ö, helyzetben vagy. Kérdezhetek? Nem hallottalak most. Persze. Elmesélted e ezt akkor ott a többieknek. Persze, persze, mindenki. Tudja. Hogy reagáltok? Hát mindenki úgy reagált, hogy, hogy talán még örüljek, hogy így megúsztam. Ez egy fontos De... kérdés. Ennek a történetnek nevezetesen, ennek a tárnak az elhagyása más következménnyel nem járt? Nem. Nem, nem. Engem akkor átraktak az ezered irodára. Én ezt értem, de. de hasonlót egyébként megéltem én is, nem velem, hanem ott, ahol én voltam, és volt futkosó volt mindenféle. A, nem, kér a kérdés az, hogy átfutott-e a fejeden, félretés nelség ezzel nem gondolom mentesíteni az illetőt, de átfutott-e a fejeden, vagy létezik-e, hogy ezzel a büntetéssel, amelynek a szabályszerűségéről nem kell beszélgetni, mert egyértelmű, akkor évtizedekkel, ha Marabb, ez az akkori ö, hivatásos katonatiszt letudta azt, és úgy gondolta, hogy ez még mindig kisebb büntetés, mint amit egyébként te hivatalból kaptál volna, ami viszont elmaradt. Nem azt mondom, Emem, hogy ez így rendben van, de ez vala is felötlötte a fejedben. Abszolút, abszolút. Tehát én, de sose derült ki, az hogy az ez az az az volt ez. Az, azt gondoltam, hogy attól, attól függetlenül, hogy, hogy negyed órán keresztül rúgott, ő ott tulajdonképpen visszafogta magát, mert ennek lehetett volna azért egy, egy sokkal rosszabb kimenetlen. De soha nem derült ki. Soha nem derült ki. Rá, rá öt-hat öt hónapra lesz lehetőség. Magyarul könnyen lehetséges, hogy az valahogy akkor a honvédségnél, hogy az a tár elveszett, ahogy ezt akkor mondták, eltusolták. É. Igen, ez, ez, ez így nem jutott eszembe, de igazad van. Nem, hogy ez egy, ez egy, ez nem, egy van lehetőség. Egy ilyen, van, van egy ilyen forgatókönyv. Igen. Ő a közvetlen parancsnokod volt, vagy az egész e, lak? Nem, nem, ő a, ő a századparancsnok volt, hát ugye ott egy um, egyszerű baka voltam, tehát nekem volt egy hadnagyom. Um, amennyire ő... Én ezt értem, csináltam. csak a, a, a, a kapcsolati rendszerre kérdezek rá, hogy egyébként a találkozás vele mennyire volt sűrű. No. Változott-e bármi ezután a jelent után? A ti kettőtök öh, relációjában? Hát annyiból, annyiból változott, hogy én onnan kikerültem. És de addig, a, amíg nem kerültél ki? Az, az, az, az, Másnap, hát, harmadnap, negyednap? Nem, nem, nem, nem, semmi. semmi. Tehát a, abban, a, abban a pár napban, amire utalszott, ott egy ilyen csúnya nézés, de úgy egyébként, mint ami sem történt hol. Mit gondolsz arról, amit te egyébként elkövettél? Hát ez egy baleset volt. Most. Um, Most mit tekint ez balesetnek? Hát basszus, ott voltunk éjszaka közepén. Uh, kurva hidegben január közöttén őszintén szóval <gül> a... Én is voltam itt, táborfalván máshol, egy tárat elveszteni azért az nem könnyű. Az, az vagy kívül volt, de nem valószínű, vagy benne volt a, a gépfegyverben, és ahhoz különböző mechanikus mozdulatokat kell tenni, hogy onnan kiessen, arról nem beszélve, hogy értem sötét van, akkor nem, de világosban hát, ezt lehet látni. Nem emlékszem erre, erre hogy, hogy ez hogy történt. Ha emlékezik, estem volna,koz vissza oda, ahol ez volt, és akkor. Megválom. Hogy vetted észre? Hát, má... hát nem meg el kellett számolni, amikor visszaérkeztünk. Tehát ott ugye fegyverleadás leadás, és akkor. Hát te észre se vetted? Én észre se vettem, ott vettem észre, amikor. De hogy lehetséges, lehet... ez a tár nem nálad volt. Hát én ennyire nem emlékszem De hát pedig ez fontos. A, ott volt nekünk mindenféle táskánk, meg őt pedig így. Őzni, meg, hát valahonnan kiesett basszus. Hát én ezt értem, de egyébként emiatt benned a szó valamilyen értelmében volt-e bűntudat? Abban éles lőszerek voltak, feltételezem? Nem nem, nem, nem, nem emiatt volt bűntudat, amiatt volt bűntudat, hogy ott 450 ember élt. Miattam, az erdőt mászta. Igen. És a... Ennek a bűntudatodnak valahogy tudtál-e hangot adni a többiek irányába, vagy ez teljesen reménytelen vállalkozás lett volna? Hát ezért az öreg katonáknál nem voltam népszerű, tehát ott utána még előkerült a gyalásó, oh, azzal is kaptam egyét kettőt, hogy szórakozok én az én éjszakájukkal. Hát nyilván akik előfelvételések velem voltak, azoknak ugye elmondtam, hogy srácok basszus, uh, sorry. A való viszony az előtte teljesen normális volt, semmi extra nem volt benne? Abban nem volt semmi különös. Mi, mi marad meg az egészből? Ah. Marad-e meg benne olyan, hogy miután van egyet, vannak gyerekeid, te sohasem fogsz alkalmazni testi fenyítést, mert hogy ez rád így hatott, miközben az ő testi nem, fenyítésük közvetlen nincs ettől, összefüggésben egy tár elvesztésével. Nem, nem, nem ettől függ, hogy én alkalmazok egy testi fenyítést. Ez egy tanulság volt számomra, de, de ha ez nincs, én azt gondolom, hogy magamat ismerve, akkor se jut mássza. De milyen tanulság volt akkor emem? -em? Hát, hogy ez egy végtelen kiszolgáltatott uh, ember helyzetének a, a, max, a, a, a teljes kihasználása. Fel se betűdött benned, hogy ellenáll. Hát, figyelj, most azért egy golyót nem akartam a fejembe. Gondolod, hogy ez, ez hát, a... Nekem az, az, az, hogy simán benne volt. Uh, János, 1983-a, 84 Voltam katona. Ja. Um, ha utólag azt mondja neked ez az ember, hogy rosszul cselekedett, de valójában ezzel mentesített téged a futkosótól, miközben ez nem egy komilfó mondat, és azt kérdezi tőled 30 évvel később, hogy emem, egyébként, ha akkor megkérdeztem volna, hogy melyiket választod, akkor ezt választottad volna-e, tudná rá válaszolni? Igen, tudnék mondanám, hogy De, de ehhez, ehhez vissza kell idézni azt a kort. Természetesen, tehát, ter természetesen. Tehát tehát, ő... Abban a korban ezt választottam volna. Lehet írni gyávaságnak, és hogy nem mondtam azt, hogy lőjél le, meg elnézést a hallgatóktól, meg se fordult a fejembe, végighallgattam, ahogy az amerikai filmekben van, Összehúzott magad a legkisebb pozícióra. Oké, okay, bár a Full Metal Jacketben, a Kubrick filmben addig basztatják, hogy te fogalmaztál elnézést number two, a, a, a katonát, amíg, de ő a testalkata a legkülönbözőbb dolga miatt, amíg a végén egyrészt bekattan, másrészt meg főben lövi az örmöstert. Nem, nem volt ilyen szándékén... Én ezt értem, de ott egy így... kifejezett egzetszírosztatás volt, egy egészen elképesztő Aha. légkörű film, mint a kubrik filmek általában. Abban ez van. Egy felfokozott helyzet volt, nyilván a, a százados is volt. Ő, ő rajta is számon kérték ezt a dolgot. Valahol ki kellett engednie a gőzt. Abban az időben így engedték ki a gőzt. Köszönöm szépen, hogy hívta. 061-253-8812 hát annak idején így engedték ki a gőzt. Ez a százados, ha százados volt, így engedte ki a gőzt. Büntetté e önöket bármilyen célból, és elértéke a célt, amiért ez történt, önök büntettek-e bárkit is, nem feltétlen testileg, valamilyen okból, és elértéke a célt, közvetlen-közvetlen összefüggésben azzal, amilyen viszony az Európai Bizottság és Magyarország között kialakult. 061 253, 8812 először. Szervező, a fészelve vagy csak részegen a nehét a pistaveri. Hirtelen olyan ücsönű lesz, mint a dalasztó, amikor piroska kiszáll a parkazból. Oda jön kezembe nyom egy nagy tisztás s azt kérdi, nem világos Őrizd a ránkost Őrizd a ránkost Őrizd a Őrizd a ránkost Őrizd a ránkost ránkos! Nem tahit Ijezik, hanem tahit falu, egy lacikonya Ahol a kanal a Alatta-alatt Gyűlik az olajtócsa Benne tükröző Olajtócska nem megy a koztály, ez a Campinsky-ben csak egy harmadosztályú Campinsky-ket akarja üzdeni, is és hipőrkat. A helyi gondom még játsza a Deep Purple, a maradékra vevő egy Vincivel buli, a falon nevetősen a Nélivel és a híradóban Az búcsú. 061, 253, 88, 12. A következő zárás időpont az 8 óra 13, az még 5 percre van ide. Holnap 7 óra 14 perckor kezdődik a műsor, 7 óra 32-től Wintermantel Zsolt 8 óra 4 perctől, Bata András 8 óra 31 perctől, kisambrus. Fővárosi Közgyűlés Fidesz Frakció vezető, Magyar Zeneháza igazgató, illetőleg... Fővárosi Önkormányzat, általános főpolgármester helyettes. 2, 23 -12. Ez még mindig a második csengetés. Már 8 óra 9 van. <Sessz> részről volt egy szolgált közlemény, hogyha valaki fejlesztésben segíteni tud és akar, dörö.fialajanos ami pedig a műsor népszerűsítését illeti, minél többen tudják, hogy van. Vigyék írva a spártaiaknak, úgy ismét szól a Kejfei Ancsi. Elérhetőségem dörö.fialajanos akik az első felvetésre akarnak reagálni névtelefonszan. <Színt> Amennyiben nem telefonálnak, úgy négy percen belül véget ér a műsor. Tessék mondani, ez már a műsor? Spekhenzi, dajstor, dübörög a balcsi, egy kicsit még koncsi, egy kicsit már ancsi. Cettlinezel nem leszel, duci, csak iszmos. Szocializmus A szolárium drága De barna karodámi Nyolc szorati Nem drága Nem a bőrszín számít Szolteri néni A manikürből Mennyivel könnyebb hozzászólni, ha Navras és Tibort kell szidni Vagy, vagy Újhely Istvánt kell dicsérni Amikor ennek már, mint a közéleti történés alapján én egész egyszerűen más szférában kérdezem Önöket, de most Navracis Tibor szidalmazására és Újhely István éjjelzésére nem teremtek alkalmat, de természetesen próbálkozhatnak vele. 8 óra 11 van. 8 óra 11 van. A kategóriárista, de materialista, a mutter szemet pedig ő is folkiszta, összepiszkolt únoka, kezében egy klassz Barbie. Lassabban egy kicsit, de pusztító, mint Klaus Barbie. Mindenc Mát Ócska Fiókja zsanéros Völött a pószter, Rio de Janeiro Mari egyet kér Évi húszmilliót Lenni göröm, diplomát De nem lenni idiót A sütjelni zár Atyeci zsenyér ne hitjük, ők a húnyok, a földön mindenért, ér. Bábuska Szígyi Dóma, Számbánka így Szudá. Itt marad 75-ből a mi kis diktatúránk. Ilyen primitív, fritteririnán kék körruhát hord Andrej. Fintzkomá akt, fintzkomá A, a karácsonyból a fél, tüdött, hogy már ne legyen. A tógoz elengül, az ország a negye, az vagy még vöröses, az eszme barna. Egy perc múlva dühünk, az Esmeralda Má-máú csígyel nyitza Hát je, cím, hitt, a húnyók A földön mindenért ér, Putin részleges katonai mozgósítást rendelt el. Ajánlom figyelmünkbe a hétfői műsort, időtálóságát illetően időtállóság fel se miközben felsebettünk, hogy de ennek jövőbe kell látnia. De például ezzel kapcsolatban a 24.2 nem találtam információt, az interneten. szem volt. itt marad uram. Köregsel, semmi itt marad diktatúránk, itt marad semmi kis itt is Vagy nem tartják olyan fontosnak, hogy első hír legyen. Pedig ez a mostani beszéd, ez most már az én, mármint nem a, nem a Putyin beszédéről beszélek, hanem a sajátomról. Most már 8 óra 15 van, de úgy gondoltam, hogy egy érő lebonyolítás műsorban ezt az ember nem hagyhatja ki. Felolvasom azt, amit az index ír. És aztán 06,1, három, senki többet. Frissül 8 ura 8 perckor tették közzé, az kerek 7 perce volt. Részleges katonai mozgósítás jelentett be Vladimir Putyin orosz elnök 21-én kedreggeli beszédében, itt szerintem óhatatlanul szerda reggel kéne lennie. Az orosz elnök úgy fogalmazott, nyugat már 2014-ben ágyú töltelékét tette az ukrán népet, akkor, amikor elcsatolták a Krimfélszigetet. Tele van hibával, de nyilván nagyon siettek elírási hibákkal. Vladimir Putyin elnök először szólt az orosz néphez azóta, hogy február 24-én különleges katonai műveletek végrehajtását rendelt el Ukrajna ellen. A cikk frissül, a kíváncsiak a tartalomra jelen pillanatban én legalábbis egyedül eh, itt találtam eh, részleteket, hogyha netán máshol is vannak, akkor azzal kapcsolatban felhívható vagyok, amíg látnak 253 88 12 amíg itt vagyok, de amikor már nem voltam, akkor nem. A mobil számot most nem ajánlanám föl, akiknek szükséges volt, korábban megadtam. Távollétemben dörö.fiolajanos, gmail.com. .gmail minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Nem vagyunk kevesen, de még nem vagyunk annyira sokan, hogy feltétlenül elvárhassam azt, hogy egy ilyen műsort olyan tartalommal töltsenek meg, amelyet egyébként néha akkor se töltöttek meg, amikor többszöröse volt akkor a műsor követésének, ami nem interneten ment. Nem szemrehányás, rögzítem a tényt, nagyon érdekes lehetőséget ajánlottam. Ha ez most itt a nagyon messziről jött ember lett volna, ezt a lehetőséget ki lehetett volna használni, hiszen akkor a kezükbe adok egy mikrofont, és valószínűleg önök nem tudtak volna kitérni, de ez nem a nagyon messziről jött ember. Őszintén remélem, hogy nem ez volt az utolsó műsor, közben kísérletinek abszolút kísérleti volt, és holnap 7 óra 14 perckor találkozhatunk. Wintermontel Zsolt Bata András és Kis Ambrus lesznek vendégeim, aki kíváncsi a pontos időre, 8 óra 18 perc van, már nem sokáig, viszont hallásra, viszont látásra.